Ibadallah yusiqum wa iyya ya bittaqwallahi falqad faza almuttaqun. Mzangu Islamu na usieni pamoja na kuyuhusiana namsiangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo tutazunguzia kuhusu matumizi ya neno lau. Wakati gani Muslim hapai kutumia neno hili katika mazunguzo yake na ni wakati gani anaruhusiwa kutumia neno hili Hadithi ilipokewa na Imam Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Mwenye imani iliyo na nguvu khairun wa ahabu ila Allahi yeye ni mbora zaidi na anapendeza zaidi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala minal mu'mini azdaifu. kuliko mu'min mwenye imani dhaifu na sababu ya yule mu'min mwenye imani yenye nguvu kuwa ni mbora na napendeza mbele Allah ni kwa sababu ya kuwa imani yake hiyo humsaidia kwa kufanya ibada mbalimbali mbali. kama vile pia humsaidia imani yake kuepukana na maasi na mambo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala lakini yule ambaye imani yake ni dhaifu huwa sababu yake ni udhaifu kwa ibada kama vile pia huwa ni udhaifu kwa kuacha maovu kwa sababu tunajua sisi waislamu kuwa imani ya muislamu huwa inazidi kuwa na nguvu kwa ucha Mungu na huwa inapungua nguvu yake kuwa masia. lakini mtume akasema huwa fi kulli khair mtume anasema wa fi khair lakini kwa kila mmoja wao kuna khiri Ani sawa sawa au imani yake ina nguvu ama imani yake iwe ni dhaifu wote wanakhiri mbele ya Allah. Isipokuwa wanatofautiana katika katikaheri zao. Na wote wanamshinda kafiri ambaye hana imani kabisa kabisa. Mtume anaelekea katika difiana tuambia kuwa ihsin salama yamfauka wasta'in billahi wala taajizan ihrisa eh ala ma yanfuqa fanya bidii na uwe na pupa wa kuhakikisha ya kuwa umetimiza yale yenye manufaa kwa wewe katika mambo ya kidunia na hata katika mambo ya kidini ambayo manufaa yake utapata baada ya kufa mtume anasema wala ajizani Wala usiwe mvivu usiwe na ajizi usiwe ni mzito kwa kule kufanyia bidii yale yaliyo na manufaa kwako wewe ya dini na dunia Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatufundisha kuwa yatakiwa muislamu ajitahidi kuwa na bidii katika maisha yake wala asiwe ni mzembe wala mvivu na ni kwa sababu hakuna mambo yanayopatikana kwa epeshi mpaka mtu afanye bidii sawa sawa yawe ni mambo ya kidunia msilama anataka kuimarisha maisha yake kidunia asitaki tu ibwetu kwa sababu walikiwa walifanya bidii lakini pia hata pia maisha ya akhera ili ufanyike kwa kupata daraja kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala bidii. Kwa hivyo mtu mkasema ihrisalaama yamfauka fanya bidii na upupie yale ambayo yana manufaa kwako. Kwa kufanya sababu zinazo kupelekea kufanikisha mambo hayo yenye manufaa. Lakini sasa usitegemee sababu peke yake. Usitegemee bidii peke yake mtu anasema wasta'in billahi Taka msaada kwa Allah sababu unaweza kufanya bidii lakini waambilie patupo kwa nini kwa kuwa Allah hakutaka Allah hakupata tawfik kwa hivyo mtu anasema fanya bidii lakini pia usitegemee kwa bidii yako peke yake itakupa mafanikio bali ista'in billahi Taka msaada kwa Allah wala tajizan kisha achana na uvivu kabisa na ajizi ajizi Anatupa anatukwasiya kwenye hadithi hii wasia muhimu sana kwa kila mslamu mtu anasema ya kuwa wa in asabaka shayun na ikiwa ushafanya kila kilichotakiwa ukifanye ili ufanikishe jambo lako laheri na ukamwomba Allah ulivotakiwa umuombe na ukamtegemea inapotakiwa ili jambo lako ufanikiwe lakini pamoja na hivyo haukufanikiwa ukapatwa na msiba ukafeli mtu manasema wa in asabaka shay'un ukipatwa na msiba kwa hivyo usifanikiwe kwa jambo lako fala taqul anni faaltu kana kadha wa kadha Lau kama ningelifanya hivi tofauti na nilivyofanya ingelikuwa hivi na hivi yani kumaanisha kuwa ningefanikiwa ninge lakini mimi nimekosea nikafanya hivi na hivi usianze kujilaumu kwa kusema maneno hayo kwa nini kwa sababu umeshafanya kilichotakiwa ufanye umemwomba Allah ilivyotakiwa umwombe. sasa ukiona kwa mambo hayakuenda ulivyotarajia Usiseme kuwa lao usianze kujilaumu kwa kutumia neno lao watana hiyo kauli stumia hapo tunataka kufundisha tuseme nini na tufanye nini kama kasema walakin kul lakini sema qaddarallahu wa fi riwayah qadrullahi wama shaa faal sema ya kuwa hiyo ni kadari ya Allah na Allah ndiye aliye kadiria hivyo na alichotaka Allah ndio kimekuwa Ukisema hivyo utakuwa kwanza unajipunguzia machungu na huzuni kwa kujua kuwa mimi nimefanya nilichofanya nilichotakiwa nifanye lakini ilikuwa mpaka Allah atake ndio kiwe na hivi na maana kuwa Allah hakutaka Ndiyo sababu haikuwa hivyo na uenda Allah ana hikma yake ama nasiri yake na bila shaka Allah hakuna lile ambalo huwa anataka lifanyike isipokuwa linaheri ndani hasa hasa ikiwa jambo hilo limefanyika kwa muumini mtume anasemaikuwa qaddalallahu mashaa fa inna law taftahu amalashaitani mtume akasema usitumie law kwa sababu law hufungua mlango wa shetani mlango wa shetani huu ni mlango gani ni mlango wa kubakia ukiwa unajuta ukibakia ukiwa una huzuni kibakia ukiwa unajilaumu bali unaweza ukaamua sasa ukate tamaa na uvunjike moyo na sasa uamue kuwa sababu basi kae sina sifani chochote jambo ambalo yote hiyo ni mchezo cha shetani bali kuna wengine wanaweza kaamua njia mbaya zaidi kuifata kwa kusema nimefanya bidii yote hiyo na nikamwomba Allah na baada hikuwa lakini fulani mbona nimekua na epia nimefanya kama mimi kisha nakuja kuambia unajua mimi nilifanya hivi lakini pia nikaenda kwa babu Ok kumbe hilo tu ndilo nilikosa kufanya sasa ukoona kumbe nikifanya hivyo nitakuwa pia ni mwenye kufanikiwa ikabidi wewe nji mbaya kwa mganga kwa mtume sallallahu wa wasallam akatuwambia kwa lazima tujue ya kwa sisi wanadamu tutakio tufanye bidii lakini bidii yetu ya pekee yake haitoshi mpaka tumuombe Allah lakini pia sikilo kimuomba Allah Allah anakupa kile ambacho umetaka kiwe kwa sababu naizo wakitaka kwa kudhania kwa lina heri na kumbe ndani yake kuna shari Allah hakuepushia kwa mwisho hadithi hii mtume anatukataza kutumia neno lau na hiyo ndio madaleta ndugu zangu waislamu leo ashekh othimin ashekh salah bin salah Muhammad ibn Salih al-Faymin anasema kwenye kitabu chake ya kuwa lau ina matumizi sita lau ina matumizi sita katika hayo matumizi manne ni haramu muislamu haifai kutumia lau katika hali hizo nne na kuna moja ambayo inaruhusiwa kuna wakati inaruhusiwa na kuna wakati haifai kwa ipo haifai kutumika kisha kuna moja ambao ndio moja kwa moja Allah. haya matumizi yote tumekusudia kuyaeleza kwa leo angalau kwa ufupi kila moja ili tuweze kuelewa ni wakati gani muislamu anatakiwa tumie na ni wakati gani hapai kutumia na hilo litafanyika baada ya muda mrefu. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kati ya wale wanaosikia mema na wanapata alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصadiq الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخwangu muslimu naanza kwa kutaja hali nne ambazo muislamu hapai kabisa wakati hali hizo nne kutumia lau anapokuwa anazungumza hali ya kwanza fi al bisan ni wakati unapokuwa unazungumzia sheria ya Allah ni ikawa unatumia lau kwa kuenda kinyume na sheria ya Allah ama kwa kuonesha watu ya kuwa walikuwa wasifate sheria ya Allah hayo matumizi ni mabaya zaidi Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu tu ale imran aya ya miyamoja, nane akieleza kuhusu maneno ya wanafiki abdullahi ibnu Ubay bin Salul alipokuwa tayari yeye katika vita vya Uhud aliwashawishi wanafiki wenzake 300 wakaregea waspigania vita hivyo na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini sasa kuna baadhi ya wanafiki ambao walibakia sasa baada ya vita kumalizika abdullahi ibn ubay bin salul ye na wenzake wanafiki wakawa sasa wanaambizana allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina qalu liikhwanihim wale wanafi waliosema wakiambia wanafiki wenzao lau atawuna ma kutilu lau kama wangetusikiza na wakatuti ani wakafata tulivyokuwa tunasema ma kutilu hawangeuliwa hai maneni wanafiki sasa maana ni kuwa hao walikuwa wanataka eti waislam pia wawakubalie ya kuwa sasa hivyo vita visipigane na hali ya kuwa ni sheria ya Allah jambo ambalo Mtume anafanya huwa na Allah sasa si useme kuwa lao kama wangekataa kumtii mtume wawatii nyinyi ili wasipigane vita hivyo basi hawangeuliwa Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu akawaambia ya kuwa kul sema waeleze ya kuwa sadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin kama kweli ninyi ni wa kweli ya kuwa nyinyi mnachosema mtu akifata hafi basi nyinyi wenyewe kwanza anzeni kujizuia msife mwishi milele kabisa ndio tuone kuwa mnaposema ni kweli na kila atakayowiatii pia ataishi milele kama nyinyi Sipo mpo hivyo bali jambo lolote ambalo Allah amesema kwa tufanye hata kama utalifanya kisha upate mtihani ndani yake jua kuwa nini wewe uko sawa na huo mtihani ni kutoka kwa Allah ili akujaribu imani yako ya kuwa je utakuwa imara katika kumtii ama utaanza kubabaika na kuwa na wasiwasi hili njama bale ni muhimu sana na ndo sababu napata kuwa kuna baadhi ya waislamu anaweza kafanya jambo kheri. lakini akipata msiba kidogo tu wenzake ambao hawafanyi, wanaanza kusema utaka hata maneno yanamfikia kunona si tulikuwa tumemwambia usifanye anaonesha kwendo mwenye moyo mzuri sasa amempata sasa ya mtu akiwa na imani dhaifu anakuwa basi wacha nisifanye tena lakini la hasha wakalla jambo lolote ambalo ni Allah mtu hafai kwanza kumbeza mwenzake ama kujilaumu mwenyewe kwa kutumia neno ya laumu sehemu ya pili في الاعتراض بالقدر هاي فائقتumia lao kwa kuonesha kutoridhika na kupinga kadari ya Allah kupinga kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nasema kwenye sura tu ale imran aya ya 156 Allah nasemaakuwa ya ayyuhalladhina eni mliyoamini la takunu kalladhina kafaru msiwe kama makafiri waqalu liikhwanihim ambao walisema kuambia makafiri wenzao hawa ni makafiri sasa wa maka zama za kijahiliya na hata baada ya uislamu walikuwa wana tabia ya kuambia wenzao maneno ambayo ni ya kuovunja moyo ile hali wenzao walikuwa nafanya mambo ambayo wakati mwingine ni yaheri Allah anasema idha darabu fil ardh au kanu ghazza pale wenzao makafiri watakapokuwa wameenda safari kwa ajili ya biashara kisha wakapatwa na misiba huko majambazi wakawavamia ama wakapata hasara fulani hasa kilegea makafiri wenzao wanaanza kuambia au kanu huza, ama walikuwa katika vita fulani kisha wakapata msiba katika vita hivyo hasa wenzao walikuwa wamwambia ya kuwa laukan wa indana mamatu wa maqtilu lau kama hawangeenda safari zao hizo wangibaki hapa na sisi hawangeuliwa hawangevamiwa hawangepata asara hawangepata na hizo msiba hani maneno nani ya makafiru wanaambiana wenyewe kwa wenyewe. Maneno ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi Uislamu, ili ni tusiambiane sisi Uislamu na sisi kwa sisi. Kwa sababu ni mambo ya kuvunjana moyo. Na ile hali ile ambapo limetokea ni kadari. Ni kadari ya Allah. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa amepanga jambo litatokea, litatokea. Wala hauwezi kusema kwa sasa mfano mtu anaza biashara amenua gari lake mara gari nilipata ajali naona mtaona mimi nilikwambia ni hii biashara ya gari ni mbaya hii fadhali ungefungua duka nikaangalia nilimwambia akusikia gari shapata ajali sasa peleke garage alipe si nani ambaye mgonga ama ameua ama amafanya nini angalisa ashashafika nimelimwambia huku na moyo kwa hivyo unaanza kusema kuwa lau kama haungenua gari ungenisikiza ukaanza biashara ya nini ya nyingine haungepata haya mwislamu hafai kuambia mwenzake maneno kama haya. Na ni kwa sababu hiyo ni qadar. hiyo ni qadar. Hawezi kaanza kumuja mwenzako moyo kwa kufanyika jambo ambalo alikuwa hana. Nje yote ya kukwepa jambo hilo kwa sababu ni qadari ya Allah. Hakuna mtu ambaye hupenda afanye jambo lake laheri kisha apate balaa. Sipokuwa hiyo ni mpango ya Allah. Sata aina ya tatu ya matumizi ya lau ambao pia haifai ni kutumia lau lakini fil ihtijaji bil qadar ala maasiyatillahi wa kutumia lau kwa kuonesha kuwa Allah lau kama hangelipanga ama hangekadiria wewe ulikuwa hauna uwezo kumuafiki na hani maneno ya makafiri wa shirikina azama za mtume sallallahu alaihi wasallam Allah, wa wa Allah nasema kwenye suratu al an'am aya ya 148 sayقولو الذين ashraku watasema wale washirikina la usha Allah لو Allah angelitaka ma ashrakna wala abauna sisi hangi, hatunge lishirikisha Allah kwa kumaanisha kwa sisi tunalifanya hili Allah ametaka na anapenda tufanye na pia baba zetu hawangekuwa ni washirikina lau kama Allah angetaka kwa ina maana kwa kuwa walikuwa washirikina ni Allah umetaka na amependa hivyo. Maana ambayo si ya kweli. Kwa hiyo niweza kapata mtu anafanya masia Mtu haswali. Tunamwambia kwa ndugu yangu bwana usali. Ni maasi hayo. Kisha laf natumia lao hapa. Ah, mimi siswali Lau kama Allah angeataka ningeswali. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu wale washirikina. Kawambia ya kuwa kula halaenda indakum na elimi patukhrijuhu lana hayo mnayosema je mna elimu nayo ya kuwa kuna kitabu chochote cha Allah ambacho kimeandika ya kuwa Allah ndiye aliwaambia mfanye shirkii Ndiyo mseme kuwa nini Allah ndio ametaka na amependa kufanya hivi ama mkiwa mna kadar je hiyo qadar mnaelimu kuhusu kile alichokipanga Allah ili mtuambie pia mengine ambayo hajatokea yako Allah alipanga vipi ili tujue vipi hakuna anejua kadari ya Allah hiyo ni siri ya Allah lakini pia hakuna popote ambapo Allah ashawahi kwenye kitabu chake kusema kuwa anaambia watu wa mwasi wala ridha la ibadi lakini aina nne ya matumizi ya lau ambayo haifai pia ndugu zangu waislamu ni kutumia lau istihmalu lau lin-nadami wa-tahassur yani al-huzn haifai muislamu kutumia lau Mahala ambapo hiyo lau utaitumia kwa ajili ya kuonesha majuto na kuonesha huzuni pia hifai kutumia laubu na mfano wake ndio ile hadithi ya mtu manza nayo hutba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ukiwa kuna jambo lako ambalo linaheri na lina manufaa katika dini na dunia na ukalifanyia bidii ili ulifanikiwe na ukamuomba Allah ili akujaliye lifanikiwe lakini kisha halikuwa mtu anasema inaswaba ka shay'un ikikutapatwa na msiba kinyume na nilipotaka ikawa kinyume mtuma anasema fala atakul. Usianza usianze kusema law faaltu kana kadha wa kadha usimie hapo kwa sababu lau hapo inakufungulia mlango wa kuanza kuwa na huzuni kwanza kuwa na majuto kwanza kukosa raha na mwisho unaweza kaingia njia mbaya ambayo haifai hizi sehemu nne ni sehemu ambazo haifai kabisa muislamu kutumia lau kutumia lau kwa njia ya kupinga sheria ya Allah kutumia lau kwa njia ya kupinga kadari ya Allah kutumia lau kwa njia ya kuonesha mwenzako ya kuwa kwa njia ya kuonesha kuwa we unachokifanya licha kuwa ni masia lakini Allah angetaka ungefanya lakini pia kutumia lau kwa njia ya kujiingizia huzuni au majuto ama kuanza kujifanya mpaka uanze kujilaumu na ile hali ulichotakiwa ufanye ulifanya lakini Allah mwenyewe alipanga kuwa lisiwe likawa vile Allah litaka naweza ukapata kuwa mtoto mwanafunzi amesoma akafanya bidii ambayo alitakiwa afanye lakini akaingia kwenye mtihani akafeli sasa anaanza kusema ah ni vile lao laungefanya hivi ingekuwa hivi. Laungefanya vile ama mwanzaka anaanza kama hayo. Ama mtu ameenda kwenye interview, mitoa kazi, ukaenda pale. Mara matokea yanatoka kuwa haukufaulu. Wenzako wamefaulu. Kauliza, "Kwa nini mlifanya yeye "Ah, Ah, Hata ungefanya hivyo baad angekuwa marble ni hayo hayo." mtu anaanza kuonesha kuwa kama, ningelifanya hivi singekuwa mgonjwa ama lau kama fulana angefanya hivi hangekufa naelewa mambo kama haya ni mama ambayo utapata kuwa hayafai kabisa kumislam. kwa Muislam kwa sababu anaingiza huzuni na majuto na anafanya paka umislamu sasa anaweza kaanza kupata njia mbaya kwa sababu yeye alichotakiwa afanye ameshafanya muomba Allah alimoomba lakini madamu haikuwa wewe sema tu qaddar Allah wa mashaa faal ukisema hivyo moyo wako utatulia na kisha utajua ya kuwa lazima kuna kheri ambayo Allah amekupangia licha ya kuwa, kuwa umekosa lile ambalo ulidhaniakuwa lina kheri ndani kwa sababu Allah anasema wakati mwingine mnaweza mkoona kuwa jambo kheri lakini kumbe ndani yake kuna shari na wakati mwingine mkoona jambo lina shari lakini kumbe ndani kunaheri kisha sema, Allah akasema Allah ndiye anejua na sisi hatujui kwa zango islamu ndio sabata waswiru usema kuwa cha kuzama hakina rubani Kani kama Allah amepanga kuwa yayo mashiwa tazama hata ukiwa wewe ulikuwa na hodha kiasi gani tazama tu hakuna haja kutumia lao kama ningekuwa hivi ningefanya hivi ningekuwa hivile, ile ninge hivi lakini swatu mdakisha sehemu mbili ambazo tumesema kuwa hizo za kubalika sehemu ya tano katika matumizi ya lao tumesema kuwa kuna wakati narusiwa na kuna wakati herusiwa na hii ni istimalu law fi kutumia law kwa kutamani kitu hapa huwa hukumu yake inategemea na ulichokitamani ikiwa mtu atatamani jambo laheri akatumia law inadusiwa mfano kama hadithi iliyopokewa na Imam Tirmidhi an Abi Kabsha al-Anmari radhiyallahu anhu kwamba sallallahu wa wasallam anasema wa inna madunya liarba'ati nafar hii dunia imegawanywa kwa makundi ya watu wanne Asa Mtume kisha kataja makundi ya watu wawili akasema kuna mtu ambaye Allah kumjalia mali lakini Allah alimjalia imani akajua kuwa mtu mwenye mali anataka afanye hivi kwa kutumia mali yake mwingine alipewa mali akaitumia vizuri sasa huyo mwingine akawa anatamani Lau anna li malan Lau kama mimi ningelikuwa na mali la amiltu bi amali fulan ningelifanya sasa tunatamnia law lau anna li maalan lau kama ningekuwa na mali ningelifanya kama anavyofanya fulani kwa kutumia mali yake vizuri kujenga msikiti kusaidia mayatima kufanya mambo ya khiri mtuma anasema fahuwa biniyatihi faajiruhu ma sawa yeye kwa yake njema yeye na yule nilifanya wote mali yao wako sawa kinimechake akasema mwingine ambaye anatumia lau kwa kutamani mambo mabaya kutanpea mali akawa na kuwa kwa ku wadhulumu wenzake kwa kufanya maovu kwa kumuasi, Allah kisha mwingine huko akaanza kusema Lau kama kama ningepewa mali ningefanya hivyo ninge watu ningefanya maovu ya kila aina joku ukisema hivyo mtu anasema kwa wewe licha kwa hujafanya lakini kwa nia yako wewe na yule aliyefanya mkosao kwa maovu khemi ya mwisho ni iskiimalu law bilkhairil mutlaq au bilkhairil mahd Ni kutumia lau kwa khairi tupu hii inaruhusiwa moja kwa moja mfano wake ni kama mfano mtu alikuwa msikitini ana shida akaomba kumsaidia basi watu wakachanga changa mtako lakini kuna mtu ambaye hakuwepo na alikuwa na uwezo wa kumsaidia ye pekee yake hata bila watu kuchanga sasa alipokuja akapata bariza ah kulikuwa kuna mtu hapa fulani na msaada basi tukatoa 100, 100 200 300 basi tukamsaidia Ia kasema lao kama ningelijua kwa huyo mtu ana shida na yupo ningelikuja na nikamsaidia mi pekee yangu sasa hapo matumizi ya lao lao kama ningelijua ningepata habari ya mtu huyo hata hamngefanya mchango wao mimi peke yangu ningefanya mchango Unaweza kupata mfano watu wanasumbuka kujenga msikiti. Huyu anachanga mabati, kokoto, huyu anachanga hivi ndio angalau wajenge msikiti. Basli wakajenga shida shida hiyo mpaka msikiti, ukafika mahala mtu akaja akasema kuwa lau kama ningelijua kuwa hapa kuna jambo kheri hili hata hamngeusumbuka kuchanga changa, na hali ya kuwa hamna uwezo mkubwa hivyo. Mi tangu mwanzo nikaweka huko msingi na ningejenga mpaka sai msikiti niko mshamalizika sasa kawambia sasa acheni penye nimefika na kweli akajenga mpaka kamaliza hasa kutumia lau kwa matumizi ya yaheri inaruhusiwa moja kwa moja tunasema hivi ndugu zangu waislamu kwa sababu ya kuwa haya ni mambo ambayo katika mazumzo yetu huwa inajiregelea na tunapitikiwa na mazumzo haya kutumia lau lakini sasa bila kujua kuwa ni wapi yanurusiwa na ni wapi herusiwi na ni wapi ni sawa na ni wapi ni makosa kuna tusabu tuko na tueleze ili mtu aweze kujua sasa Funga mwaka mwezi wa Disemba huu kama mwezi huu na hisabu kwa hisabu ambayo si tarehe au kalenda ya Kiislamu lakini kuna watu ambao huwa wanafanya isabu ya mwaka kwa kufata miezi hizi za miladi sasa mtu akafanya isabu yake ya biashara ya kufunga mwaka akuona kuwa biashara yake Haikuenda hivyo na kumbe kabla ya hapo alikuwa maambiwa na mwenzake kuwa ukifanya hivi ukifanya hivi ukifanya hivi mambo yanaweza kuendea vizuri lakini yako kuwa kwa hapana acha hivi sasa kisha mwenzako amemwendea anaanza kusema kuwa Lau kama ningelijua ningepata maoni ya fulani Lau kama ningefanya hivi mambo yangeenda sawa ni makosa kutumia lau kwa upande huo kwa hivyo tunaeleza tu ili muislamu aweze kuelewa ya kuwa haya ni mambo ambayo lazima tuelewe hukumu yake na matumizi yake ili tuweze kufanya jambo ambalo la sawa na na kufanya jambo ambalo la makosa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe kila njia haki na tuweze kuifata na njia ambazo tutuweze kuepuka subhanahu wa Allahumma rabbana alhamdulillahi la